Hennes pappa hade fattat tag i ett järnspett. Han böjde det på mitten precis som det hade varit av vax. Pippi tog ett annat järnspett och gjorde likadant. Nej, vet du vad, sa hon. Sådana här enkla konster brukade jag råa mig med när jag låg i vaggan bara för att få tiden att gå. Då lyfte katten långstrump av köksdörren. Fridolf och sju andra av matroserna fick ställa sig på dörren och så lyfte katten Långström dem allihop högt i vedret och bar dem runt gräsmattan tio gånger. Det hade nu hunnit bli alldeles mörkt och Pippi tände facklor här och var som lyste så vackert och kastade ett trollskt sken över trädgården. Är du färdig? sa hon till sin pappa efter tionde varvet. Det var han. Då satte Pippi hästen på köksdörren och på hästryggen satt hon Fridolf och tre andra matroser och alla fyra hade två barn var i famnen. Fridolf höll Tommy och Annika. Sedan lyfte Pippi upp köksdörren och så bar hon dem runt gräsmatten 25 gånger och det såg så stiligt ut i fackelskenet. "Skämmerligen unge du är starkare än jag", sa kapten Longstrump. Efteråt satte sig Elli hop på gräsmatten. Fridolf spelade på sitt dragspel och alla de andra matroserna sjöng de vackraste sjömansvisor. Barnen dansade till musiken. Pippi tog två facklor i händerna och dansade vildare än någon annan. Och så avslutades festen med fyrverkeri. Pippis fyrar då av raketer och solar så att hela himlen sprackade. Annika satt på verandan och tittade på. Det var så vackert allt ihop, så juligt. Hon kunde inte se rosorna, men hon kände hur de doftade i mörkret. Och allting skulle ha varit underbart om inte Det kändes som om en kall hand grep Annika om hjärtat. Imorgon, hur skulle det vara då? Och hela sommarlovet och för alltid. Det skulle inte finnas någon Pippi i Villa Villekulla mer. Där skulle inte finnas någon Herr Nilsson och ingen häst skulle stå på verandan. Inga ridturer mer, inga utflykter med Pippi, inga trevliga kvällstunder i Villa Villekullas kök, inget träd som det växte sockerdrycker i. Ja, trädet skulle förstås finnas kvar. Men Annika hade en stark känsla av att där inte skulle växa någon sockerdricka när Pippi var borta. Vad skulle Tommy och hon göra imorgon? Spela krocket förmodligen. Annika suckade. Festen var slut. Alla barna tackade och sa adjö. Kapten Långström följde med sina matroser tillbaka till Hoppetossa. Han tyckte att Pippi lika gott kunde följa med hon också. Men Pippi sa att hon ville sova en natt till i Villa Villekulla. Imorgon klockan tio, lättar vi ankar. Kom ihåg det, skrik kapten Långstrump när han gick. Ja, så var det bara Pippi och Tommy och Annika kvar. De satt på verandatrappan i en mörkrött alldeles tysta. Ni kan väl gå hit och leka ändå, sa Pippi till sist. Nyckeln kommer att hänga på en spik bredvid dörren. Ni kan ta allting som finns i byrålådorna och om jag sätter ner en stege i eken så kan ni själva klättra ner där fast det kommer kanpo inte och växa just så mycket sockerdricka det är inte den årstiden nu Nej Pippis och Tommy är alvarsämnt vi kommer inte att gå hit mera Nej aldrig aldrig Sanika Och hon tänkte att sedan efter skulle hon blunda varje gång hon måste gå förbi Villa Villekulla. Villa Villekulla utan Pippi. Annika kände om igen den där kalla handen om hjärtat.